bacaan yang kelima adalah bacaan yang perlu kita buat untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita mengambil sunnah yang nabi buat bacaan ini untuk cucunya Hasan dan Husain. Ya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata bahawa Rasulullah yuawizul Hasan wal Husain melindungi Hus Hasan dan Husain dengan satu bacaan. Fa ha, ini bacaan dia boleh nampak depan? Okey. Dia hampir dengan yang pertama tadi tapi ada lain sikit. Auizukumah. Auizukumah yang ialah di atas tatah bahasa aku meminta lindung kepada kamu berdua. Ha, ini kena faham dia punya yang starting tu je berubah. Kita nak tujukan pada siapa starting dia berubah. Auizukumah kalau saya minta pada Allah untuk lindungi dua kamu. Tapi kalau saya Minta Allah lindungi dia suami auidhuka kepada engkau kalau dia auidhuhu auidhuha auidhuhu kalau kalau perempuan auidhuha kalau mereka auidhuhum ha, eh maka aku minta pelindungan daripada-Mu ya Allah untuk mereka Bikalimatillah hitamah Sekali lagi dengan kalimah Allah yang sempurna Min kulli syaitanin wahamah Daripada segala jenis syaitan dan juga binatang Binatang-binatang bisa Binatang-binatang bisa, serangga, kala, jengking Labah-labah dan seumpamanya Masuk semua sekali Wa min kulli ainin lamah dan daripada setiap ain yang membawa sakit, ha, jadi kita nak bincang sikit ain ni apa benda ni tuan-tuan Nurul Ain ke apa benda ni? Ini ya. tuan-tuan dan pempuan adalah disepakati oleh para ulama adalah benda yang benar. Al Ain dalam hadis Nabi Al Ainu hakun walau kana Shayun sabiqul qadar la sabaqatul ain. Benda penyakit yang datang daripada ain, yaitulah daripada mata. Adalah benda yang benar. Kalau ada sesuatu benda yang boleh mendahului qadar, maka Ain akan mendahului qadar. وَإِذَا تَغْسَلْتُمْ فَغْسِلُ Kalau kamu diminta mandi, maka mandi. Faham tak apa? Kita cerita kejap lagi. Hadis Suhaib, Riwayat Muslim. Hadis ini yang pertama nak cerita, bukanlah maknanya, kata para alim ulama antaranya Imam An-Nawawi, kata apa nama tu, apa nama tu, apa nama tu, Uh, ramai lagi tuan-tuan eh Saya tak ingat Khattabi dan seumpamanya Al-Qurtubi pun sebut Saya dah rujuk eh Mereka mengatakan bahawa Hadis ini bukan nak beri maksud Ain ni boleh mendahului kadar Tapi maksud dia Nak beritahukan Ini adalah mubalarah Mubalarah maksudnya Rasulullah nak bagi stres Tak tekankan betul-betul Bahawa Ain itu boleh berlaku so, Soal-soalannya macam inilah kalau kau tipu aku Aku cari kau sampai lubang cacing Kita akan pergi cari Kau lubang cacing ke? Tak Ini bahasa Arab punya style Balarah dia Balarah Kalau balarah orang Melayu Kau jangan ingat kau boleh lepas Kau hilang Kau tak bayar. Aku Sampai ke pintu langit ketujuh Aku cari kau ah, Bukanlah betul-betul Kita nak boleh pergi Makna nak cerita Mubalarah Nak cerita Sungguh-sungguh hmm, Maka itulah dia Hadis ini punya konteks Bukan Tak ada siapa yang boleh Mendaulik kadar Allah Semua dalam ilmu Allah Dalam kadar Allah Nabi sebut ni dalam konteks Gaya bahasa balaghah. Nak sebut Ain itu benar Baik Jadi Rasulullah juga mengatakan Hadis Sahih Muslim Ya'murun Sahabat Nabi katakan Rasulullah SAW Ya'murun ni An astarqi minal ain Rasulullah Menyuruh aku untuk Berjampi Daripada Terkena ain Maka Ain ini apa benda tuan-tuan? Ain ni tuan-tuan, dia datang daripada mata. Dia hampir sama adik-beradik hasad dengki. Tapi dia beza dengan hasad dengki. Hasad dengki lahir daripada orang yang hati yang jahat. Maka dia tengok orang ada nikmat, dia rasa nak hilangkan orang tu punya nikmat. Ain, dia tak macam tu. Ain, dia boleh datang daripada orang yang jahat dan boleh datang daripada orang yang soleh dia boleh datang dengan orang yang soleh dia tengok satu orang soleh yang lain dia rasa hasad dengki dia punya asas dia jahat buruk nak jatuhkan benci Ain dia boleh datang dengan niat baik kagum hebat sanjung itu Ain ingat eh so Ain ni bila kita tengok seseorang kita rasa wih kagum wih oh, hebat kita mengkagumi dia itu boleh menyebabkan dia sakit faham tak berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat yang berperang dalam perang badar, maknanya orang hebat yang bernama Amir bin Rabiah Amir bin Rabiah ni satu hari dia tengah bergerak dia ternampak seorang sahabat lain yang bernama Sahal bin Hunaif Sahal bin Hunaif ni tengah mandi dia pakai pakai, pakai kain kain basahan lah tapi Amir bin Rabiah ternampak Sahal bin Hunaif mandi dan dia ternampak kulit perut dia, dan dia terkagum, Ush, handsome ya, wih, kulit dia, tak pernah aku nampak, ada anak dara, yang kulit macam ni, hebat betul, ada orang lelaki kulit macam ni, makna kulit dia cukup zat, cukup vitamin agaknya, dia terkagum, dan terkagum tu, terkagum hebat, masa tu juga, apa berlaku pada sahal, tiba-tiba, sahal rebah, ha, jangan main, tiba-tiba, sahal bin hunayf rebah, jatuh, pengsan, time tu juga. Fuh kuat sungguh ni Amir ni. Kekaguman dia menyebabkan orang boleh pingsan. Ya. Yeah? Bila pingsan sahabat-sahabat kelangkabuk ambil usung bawa, bawa si Sahal ni bawa jumpa Nabi. Maka Nabi pun tanya ada siapa-siapa yang menjadi penyebab kena? Maka semua senyap. Kemudian Amir pun berkata orang orang kata ya, tadi kami nampak Amir dok tengok dia. Amir dok tengok dia lebih-lebih. Maka Nabi pun cakap Alamayakul ahadukum akah, adakah kamu nak bunuh sedara kamu? Nampak memang ini kesan tuan-tuan. Adakah kamu nak bunuh sedara kamu? Nabi nabi kata, hala ida ra'i tamayyuk jibuka barakta. Ketahuilah kalau kamu nampak apa yang kamu kagumi, apa yang kamu sukai, apa yang kamu rasa sanjungi, segeralah mengucapkan barakallahu fiq, barakallah. Tabarakallah Boleh faham? Maknanya Barulah tak berlaku air Kalau kita nampak sesuatu yang kita suka Pada orang Pada baby Pada kanak-kanak Pada isteri kita Pada suami kita Malah Pada diri kita Air tu bukan daripada orang je tuan Daripada diri kita Tengok cermin Macam syarhan aku ni Pot yang terholik sekali Sebab apa ni? Air diri sendiri Ain di isteri boleh berlaku Dan isteri yang kagum sangat suami Tengok suamiku hebat Isteri miss world lah isteri aku ni Boom Pengsan isteri dia Boleh jadi begitu Suami boleh ain isteri Isteri boleh ain suami Anak boleh kena sakit sebab bapak Ui comelnya anak aku Tak sangka aku ni Genetic handsome Pengsan anak Mak bapaknya pasal Tengok mamik itu ain dia bukan niat jahat. Tak. Niat kagum. Niat sanjung. Maka nak supaya tak berlaku A'in, segeralah. Tabarakallah. Tabarakallah. Tabarakallah. Barakallah. Nampak satu, ataupun dalam hadis da'if satu lagi sebut, sebutlah. Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ha, itu hadis da'if. Hadis yang sahihnya tadi. Tabarakallah. Barakallah. Ingat tuan-tuan? So A'in. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi Rahimahullah Al-Ain Nazarun Bistihsan Ain boleh jadi satu, pandang, satu pandangan Mata manusia Niat baik Tapi ada Ditercampur sikit Hassan eh? Kalau orang itu Yang melihat itu ada Buruk dalam jiwa dia Maka penglihatan dia itu Macam racun ha, Jadi tuan-tuan tengok saya ni Saya kena tepis ni Pakai ayat-ayat saya tadi tu walau tidak saya pun hah <laughs> ya? ah tuan-tuan dan main-main. ya maka fayu athri apa nama tu uh, uh, maka dalam kitab kasyful muskil ah uh, uh, min hadis sahihain maka ibnu jauzi menyebutkan bahawa dia boleh beri efek sakit pada orang itu ya baik kemudian saya nak cerita sikit lagi bahawa ain juga boleh berlaku kepada orang kafir Orang kafir lihat orang Islam boleh berlaku ain. Orang Islam tengok orang kafir boleh berlaku ain. Dan boleh berlaku pada gambar. Dan boleh berlaku pada tak ada gambar. Ah ha, ni kita kata pelakukan eh, sebab tu Ustaz kita jangan letak gambar kat Facebook. Eh tapi nak cerita tuan-tuan ain boleh berlaku tanpa perlu ada gambar di Facebook. Tuan-tuan tulis buku, buku tuan-tuan dikagumi. Fuh hebat betul. Ni siapa penulis ni? Penulis ni adalah si sipolan bi Si pola ni mesti begini. Macam fahri ni dalam kitab ayat-ayat cinta ni tentunya kan. Maka kita pun bayangkan, Penulis tu sakit. Kata para alim ulama, Boleh berlaku, marah orang buta, Kalau kita kata, eh guru ni hebat lah orang buta. Tanya siapa, macam mana? Rupa dia. Rupa dia gini, gini, gini. Orang buta tu pun bayangkan kita, penceramah dia begini. Dia pun kagum, oh, mesti hebat ni. Sakit orang tu. Ain boleh berlaku dengan, tak melihat Boleh berlaku dengan Hanya description Boleh So ini kesimpulan dia Tuan-tuan tak payah nak ceritalah. Oh maknanya kita tak boleh Putak gambar banyak ni Video tak boleh tangkap ni Tak ada tak Semua itu bukan solution Solutionnya adalah Dengan Berubat Dan meletak pendinding Apakah cara berubat Yang berlaku di depan Nabi ni Bila Sahil bin Hunaif ini jatuh Maka Nabi pun tanya Amir bin ah pun mengaku Maknanya dia dah dia, dia tengok lebih sangat tadi Ya Maka Rasulullah suruh apa Amir Pergi Basuh tangan Amir pun segera basuh muka Basuh tangan Basuh kaki Basuh Bahagian dalam dia sikit Bukan kemaluan dia Bahagian dalam Bekas air tu Dia ambil Dia bandikan Sahal bin Hunayf Lalukan air di belakang dia Terus dia sedar balik Ha, jadi para alim ulama' telah pun menyatakan Kalau sesiapa kena air Ubat dia Kena panggil orang yang penyebab utama ha, Ini susah tuan-tuan Macam mana nak tahu Kalau ramai-ramai ni siapa yang menyebabkan saya batuk ni Contohnya <tuh>, kan Batuk ni air ni gua agaknya yeah? Batuk yang tak ada ubat batuk yang boleh mengelokkan Tak tahu siapa ha, Tapi kalau tahu Orang yang menyebab tu Mandi, bekas mandi dia Pasuh badan orang yang sakit itu lap Ataupun wuduk dia Pasuh ha, Tapi kalau ada orang kata Kencing dan najis dia makan, Itu jangan, itu mengarut Itu ada saya dengar juga Ada dalam kitab yang menyebut kekarutan itu Ya Itulah dia Ain Maka nak elak daripada Ain berlaku Tadilah adalah caranya Bukan maknanya tak masuk gambar ke Semua akan berlaku Tak ada gambar pun boleh kena dan tak payah pergi orang luar Isteri kita boleh sebabkan kita kena Ain Suami kita boleh sebabkan kita kena Ain Dan tak payah kata gambar baby Jangan masuk banyak-banyak dalam Facebook Nanti kena Ain Tak payah orang luar Mak bapaknya sendiri yang kagum sangat dengan anak dia Boleh mengenakan anak dia kepada Ain Ain ni dalam bentuk apa? Disebut dalam hadis Nabi Bahawa Ain antaranya Kalau dia pergi tempat tinggi Dia akan tergelincir. Faham? Kalau kau korang kena Ain dia berada di tempat tinggi Dia terasa nak jatuh Dan dia jatuh Sebab Ain orang punya pasal Dan disebut dalam satu hadis lagi Nabi kata bahawa Satu per umatku mati kerana Ain ha, main. Satu per tiga daripada umat aku meninggal dunia Masuk dalam kubur kerana Ain ini ha, Mana ceritanya besar benda ni dan perlu ada pendinding kita dengan segera. So segeralah ajar anak kita dan diri kita setiap pagi dan petang membaca doa yang kita ajar tadi yang Nabi sebutkan kepada Hasan dan Hussein. Aun untuk kalau untuk diri kita sendiri. Aun zubikalimatillahi tamaatimin sharima halak wamin kulli syaitanin waham wamin kulli ainin lamah. Ya jangan lupa untuk membaca itulah yang kemudian nabi kata hakadzakana abi ibrahim yuawizu ismaila wa ishaq begitulah cara nabi ibrahim melindungi nabi ismail dan nabi ishaq alaihimussalam yang kedua Iaitulah kalau dah kena Bacalah doa ini Doa ini ada tak dalam kitab ini? Tak ada dalam kitab ni tuan, tuan dengar tu betul arqik Min kulli syai'in yu'zik Min syarri Kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik arqik Hadis sahih riwayat muslim Ya Tak ada dalam tu ha. Saya ulang balik Bismillahirrahmanirrahim <tuh> kalau lelaki kalau perempuan bismillahirrahmanirrahim minkulli shay'in yu'dhika kalau lelaki kalau perempuan minkulli shay'in yu'dhiki min sharri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahirrahmanirrahim ah ya ha, itulah dia bacaan orang kena ain dan orang kena ganggu